Ще побачимо, що скоріше запалає моя Полтава чи ваші осенні гнізда. Годі, пане, перервав його Немирич на півслові. Ви ж полководець старий, у війні бували. Самі маєте розуміти, що нема вам виходу звідси живими. Пожалійте, пане, хоч жінок та дітей, коли своїх козаків не шкода". Пушкар мовчав. Сопів. Гордість не дозволяла йому поки що сказати слово згоди. Немерич продовжував. Він, як хитрий дипломат, уже зрозумів, що бунтівного полковника зараз можна дотиснути. Я розумію, що між вашою милістю та гетьманом існують розбіжності. І вибори гетьмана, і переговори із союзниками, і стосунки з Москвою Можна разом обговорити, прийняти договір. Зрозумійте, пане, якщо все військо запорозьке буде разом триматися, то не потрібні нам ні москалі, ні ляхи, ні татари. І з запорожцями також домовимося. Нам краще руку свою подати славним низовим лицарям, ніж гирівим бусурманам. Правда, з Барбашем треба окремо бесіду вести. У нього свої амбіції, та я впевнений, що домовитися можна. Головне, що люд заспокоїться, до землі повернеться, бо землиця наша свята і благодатна. Зараз рук і поту потребує, досить із неї крові. Пушкар мовчки слухав під голову. Слова Немирича йому подобалися, і він був із ними згідний. Проте мовчав, усе ще сопів. Годі думати, клич старшину свою полкову. Скажемо їм, що завтра битви не буде, що ми домовилися. А як же дейнеки, запорожці? Вони побачать, що полтавці битися не хочуть, то й собі порозходяться. Та обіцяє, що гетьман буде з усіма домовлятися, бо ворогів мати не хоче. Пушкар вагався. Не думайте, пане полковнику, запорожці, в разі чого повтікають. Дейнекам також втрачати нема чого, а твої козаки мають хати, родини, та й у тебе сім'я, син росте. Постарієш, замість тебе козаки полковником виберуть. Пушкар встав. Він запалив неквапливу люльку, пішов до дверей. «Гукни сюди старшин полкових!» наказав джурі. Старшини позбиралися швидко. Мабуть, були готовими до такої сходки. Усім полковим старшинам було тісно в хаті, але помістилися всі. Старші посідали ближче, Молодші лишилися стояти. Панове брати, порадитися хочу. Пан Гетьман мир пропонує. Хоче, щоб все було по-старому. Що годі кров братню лити, то погодимося чи як. Старшини коротко перемовилися. За всіх висловився іскра. Ми згідні будемо, якщо нові вибори гетьмана пройдуть за всіма законами. Старими запорозькими, та коли гетьман свої списи поверне не проти царя православного, а проти мусульман, ворогів наших давніх, тоді і про мир можна говорити. Немирич встав, поклонився старшині. Панове, порічимо так. Гетьман Виговський, як і домовлено було, булаву тримати буде ще два роки, доки Хмельниченко не вивчиться. Тоді він поклаве булову перед товариством і виберете собі, кого забажаєте. А списи на тих повернемо, хто нашу волю забрати захоче, чи ляг, чи татарин, а якщо і цар до нас пхатися буде зі своїми боярами бородатими, то і їм покажемо. Бороди поскубемо, бо найперше для нас – Україна. Чи згода на це ваша, панове?» Вони переглянулися. «Згода!» – відповіли гуртом. Немирич поглянув на полковника. «Що ж, пане полковнику, я йду до гетьмана, кажу, щоби відводив татар та готував заручників. Ви ж свої гарячі голови в узді тримайте». Чекаємо вас завтра із самого ранку в нашому таборі. Будемо говорити. А зараз, пане полковнику, дайте мені слово від імені своїх людей, що битися завтра не будете, на переговори прибудете. Даю слово. Тихо, виразно мовив пушкар. Немереч ще раз поклонився і вийшов. Він блискуче виконав свою місію. Старшини ще якийсь час сиділи в хаті полковника, тихо радилися, курили. Десь під ранок стали розходитися. Пушкар сидів за столом, схиливши голову. Думав. Були вже не ті сили, що колись. Раніше міг ночами гуляти, пити, та прийшла старість. Голова була важкою. Ми залишилися з ним наодинці В наскрізь прокуреній хаті. Я стояв у кутку, дивився на нього. Спати старий уже не піде, Скоро зійде сонце. Надія була, що засне за столом, Хоча би задрімає. Тоді ще не все пропаде. Він підніс руку з люлькою до рота, Втягнув дим, Випустив носом. Важкі повіки злипалися, Рука з люлькою поволі опустилася, Голова із сивим чубом похилилася. Я ще мить постояв, переконавшись, що він справді заснув, Тоді підійшов, Обняв його. Стандартна процедура. Як це робиться, ви вже знаєте. Ти що, старий ледарю, Хочеш справу народну занихаєти? Ти повірив цьому панському прихвисню? Купився на брехні гетьманській? Ганьба тобі! Знай, полковнику, що вони вам всім Згубу готують. Всі ви вже трупи, бо гетьману вас невигідно живими лишати. Бо як ви головами наложите, то гетьман спокійно, безталанну Україну заведе хоч до ляхів, хоч до бусурман, хоч до самого чорта. І булави тобі не бачити, як своїх вух. Світало. Військо стояло вишикуване до походу. Полк був перед самою брамою, козаки озброєні. Іскра не розумів, що відбувається. Ніби вчора підписали мирову, слово дали, а сьогодні оголошено наступ. Іванові так і не вдалося побалакати з полковником. Він усе їздив в оточенні довгля, танця й барабаша, оглядав військо, давав лад. Іскра був чоловіком військовим, звик накази виконувати без заперечень. А наказ був прямий – блискавичним ударом не летіти на гетьманців та розгромити їх. Жінка із сином на руках підійшла до нього. Він обійняв її, поцілував міцно. «Коли що? Тікайте підземним ходом!» – повторив черговий раз. «Та пам'ятаю. І ти, голуба, мій рідненький, пильнуйся! Що ж це за кара? Я думала, що вже все позаду, а тут знову бої. Матінко Боже, коли ж це закінчиться?» «Не плач, все буде добре. Молися і будь уважною, пильнуй сина». Він поцілував Івасика і скочив у сідло. Брама відчинилася. Полк пісню ревнув іскрай і перший поїхав у відчинну браму. Над містом загреміла Марусина. Засвистали козаченьки в похід з полуночі. Заплакала Марусенька свої ясні очі.